Salmul 27 Al viei Doamne, plânge cu struguri roșii via ta, de când ai ars-o cu războaie, ca să potolește dreapta mânie a Ta. Doamne, plânge cu ciorchini căzuți via ta, de când ai ispitit-o șarpele cu secte, fiindcă nu a stat sub ascultarea Ta. Doamne, plânge cu lacrimi de struguri via ta, de când ai lovit-o cu grind încercării, fiindcă a greșit în fața Ta. Doamne, plânge cu frunze via ta, de când bruma depărtării Tale i-a zrobit inima. Doamne, plânge cu boabe mărunte via ta, de când ceața și mucegaiul boilor sufletului și trupului. I-au măcinat roada ta. Doamne, plânge cu sunet de coarde arse, via ta, De când gerul privirii tali i-a oprit seva din ea. Doamne, plânge ca o fecioară părăsită via ta, De când pe sânii ciorchinilor ei a căzut mana cerea. Doamne, plânge ca o văduvă îndoliată via ta, De când tăciunile morții mănâncă roada ta. Doamne, plânge ca o mamă îndurerată viața, Ta, de când vrăjmașe o rup ca să trăpească moștenirea și slavata. Ta. Doamne, plânge cu roa păcăinței via Ta, de când așteaptă ca mâna mirei Tale să o îngrijească și să strângă roada Ta.